Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu utaqullaha wa kunu masalikin waballih. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovani džamate, da sallah nagradi, da kabuli. Evo, petak je najveći naš tradicionalni termin za drوجen, za učenje za predavanje. Polako se bližimo kraju ove vrijedne knjige našeg imame Buhanife Datfikulekbar. Pa ćemo, ako Bog da za par petaka, ako Allah to da krenuti sa nekom novom tematikom. Ako imate neke prijedloge, voli biste slušati neka predavanja koje to je adekvatno. Ja ću prihvatiti vaše prijedloge. Pa ćemo onda i izaći u susret vašim zahtjevima, željama i tako. Ako imate, znači, možete mi kazati poslije ili možete napisat, pa da vidimo, znači, šta ko Anonim. jest, anonimnu s popisom, nije, nije, nije ovo skupština. <laughs> Došli smo do stranice 114 prijevoda u kojem se nalazi i prijevod znači teksta dijela El Tu se kaže Kur'an je objavljen poslaniku sallallahu alaihi ve sallam i on je zapisan na listovima. nači to je ono mushaf čemu smo govorili prije. Svi kur'anski ajeti su u, podjednaki u vrijednosti i značaju. Osim što neki od njih imaju vrijednost spominjanja i vrijednost onoga koji se spominje, kao što je ajetul kursija. Ajetul kursija je 200 55. ajet Kur'ana, odnosno Sure Bekare. To je najvrijedniji ajet Allahove knjige. Ajet Kursija. I kaže Muhammed Aleyhi Selam, koga provuči posle svakog namaza, samoga smrt odvaja od džaneta. Zato mi posle namaza učimo ajet li Kursiju. Ovo znači između njega i džaneta je ostalo samo da presali s ovog svijeta. Znači on je tim učenjem ajetlik uh kursije, u stvari tim zikrom, učenjem najvrijednijeg, najveličanstvenijeg ajeta Kur'ana zaslužio tu blagodate. Zašto je ajetlik uh kursija ovako vrijedna? Zato što se učenjem ajetlik uh kursije čini zikr, koji je veliki ibadet, a i vrijednost onoga koji se spominje. Jer je kompletna ajetlik uh kursija u stvari opis naše gospodara Laha Đelešanu. Kao što je sura Kul huvallahu Ahad, sura od četiri ajeta, kratka sura, a svojim značajem jedna od najvrijednijih sura. Znači ona ima vrijednost trećine Kur'ana, odnosno ko tri puta provuči Kul huvallahu ehad, ravno je proučenom Kur'anu, znači vrijednosti nagrade. Ovo naravno ne znači sad da neko kaže neću ćućit Kur'an, ne treba mi to, nego čučiti stalno po tri put ihla suru Ja ću hatme tako davati, da se ne razumijemo pogrešno. Nego vrijednost ove sure je izražena riječima Allahovog poslanika, da je to jedna trećina Kur'ana. I možda zbog toga se u nekim džematima, prvo večera se našem između zana i kameta, kad je blagoslovno vrijeme. Vrijeme između zana i kameta je beričetno vrijeme. Ko tada može da opučuje dove, neka opučuje. Ako klanja sunete, neka na seždi kada je upući od ove svojim riječima Laha Đelešana. Ili nekad završi namaz, upući od ovo između zana i kamete. Možda zbog ovo kaže se nekim našim džematima, pa i u našem džematu se to uči tri puta sura Kulhu vallahu ahad, odnosno sura Ehlas, zbog te njene vrijednosti. Neki od ajeta kaže dalje, imam Ebu Hanife, rahmetullah, ovoj knjizi, imaju samo vrijednost spominjanja. Znači neke ajete kada učimo, to je Kur'an i za njih će biti nagrađano, ali nemaju vrijednost spominjanja, kao šajetli kursija, jer se u tim ajetima govori o nevjernicima. Znači šajetli kursija je vrijedna zato što se u ajetli kursija Allah Đalešan opisuje. Ovi ajeti dalje imaju vrijednost zikra, ali ne vrijednost spominjanja jer se u njima spominju nevjernici, kako to kaže autor u ovoj knjizi. Također sva Allahova imena i svojstva su podjednaka u veličini i vrijednosti, među njima nema razlike. Allah dželle šanu u Kur'anu upisao 99 lijepih imena. U jednom hadisu kaže Rasulullah sallallahu alajhi wasallem nauči na pamet u džennet. Međutim su neki razumjeli da samo treba naučiti ta imena i recitovati ih i to je to. Ne negova ovaj hadis u stvari znači ko razumije ta imena Nauči njihovu vrijednost, njihovo značenje. Šta znači al-Rahman, šta znači al-Rahim, šta znači al-Malik, šta znači al-Aziz itd. itd. Ovdje šejh Ebu Hanife govori Sva lahva imena i svojstva su podjedna ako veličini vrijednosti među nima nema razlike. Međutim, mi pa kazat ćemo da lahov poslanik, sallallahu sallam, kaže da postoji najveće lahvo ime. I ono je znači najveće. Ima različnih predanja koje bi to ime trebalo ili moglo biti. A kaže se ko pozove Allaha njegovim najvećim imenom, odazvaće mu se Allah, Đelešanu. Pa u suratu Kul huvalla, na suratu ihlas, na samom početku, Kul huvallahu Ahad Allahu samed. Ime Esamed. Es Neki učenjaci kažu da je to najveće Allah, Đelešanu, ime. Esamed es je onaj kojim se svako obraća A njegovo značenje jeste da će svaki insan u životu bio najveći nevjernik, makar doći u potrebu da se mora iskreno nekada Allaho obratiti. Neki kažu da je najveće Allahovo ime el-haj el-kajum iz Aytlu Allahu la ilaha illa huo el-haj el-kajum, živi i vječni. Muhammed s.a.v. kaže tražite najveće Allahovo ime u tri sure. Bekare, Alo, Imran i Taha. U te tri sure jedino ime koje se spominje u sve tri jeste El-Haj, El-Kajum. Živi vječni. Ipak smatra se da najveće Allahovo Đelešanu ime Allah. I da to ime znači nema premca i da to ime nema konkurencije. Ni onim imenima koji objavi Allah Đelešanu u Kur'anu, a niti onima koji spomenu Muhammed s.a.v. hadisu Jer ono što je govorio Muhammed Aleyhisselam je objava od Allaha Đalešanu. Po pitanjima vjere Muhammed Aleyhisselam nije govorio ništa po svom hiru, nego je to bila objava. Pa kad kaže Muhammed Aleyhisselam imena El Hanan El Menan El Hanan ukazio na milost, El Menan na dobročinstvo, to nisu kuranska imena Allaha, nego ona koja je spomenuo Muhammed Aleyhisselam svojim riječima, ali mu je objava od Allaha Đalešanu. Tako da Kada ste u potrebi za dovom da vam se Allah odazove još jednom, zovite ga ovim imenima. Ja samedu, o ti kojem se svako obraća. Ja hajja kajum, o živi, o vječni. Ja Allah, Allahu. Nadati se, shodno ovim predanjima, da će se Allah Đelešanu odazvati. Prelazimo dalje. Na stranicu 117 u ovoj knjizi Poglavlje Sinovi i kćerije Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. sad vas pitati. Ko će mi reći koliko je djece imao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem? Na djecu sam bio muoj. Jesi ti otišao sad? Hajde Ismaile. Sedam. Kako znaš? Neko ti šapnuo jedan. Pogovorili. <laughs> eh, Smile, moraš čemu ti neku nagradu dati. Jesa da za ti babu gore govoriš, utjehil, dobro si. Svaka čast. Koliko je Muhammed ali selam ti sedam imao kćerija koliko sinova? Sedam kćeri, i sina. Koliko? 4 3. Ovo je tačan odgovor. A misle se sedam od četiri kćeri i tri sina. Koje su kćerke njegove? Kako su se zvale? Spominjali smo tu ranim predavanjima. Ovo su stvari koje onako mislim da musliman treba poznavati. Jer kad bi sad uglal na vratima Muhammeda s.a.w. bare ovo da znamo njemu u njegovom životu. Znači najpoznatija je Fatima, radijallahu anha. Žena Ali i ne bih taliba, radijalno. Ta žena je jedna od četiri žene za koje kada Muhammeda s.a.w. da su potpunile iman. Znači od muškaraca bilo je između ostalog 124.000 poslanika i još polje toga iskrenih evlija i tako dalje. A od žena su samo četiri u potpunju na iman. Fatima, znači čerka Muhammeda Sadaselim, njegov žena Hatidža, Radionha, Marijema, majka Isauva i Asija, žena Faraonova. To su te četiri žene. Znači od čerki Muhammeda Sadaselim Fatima je najpoznatija. Zatim Ruqaja, koja je bila žena Osmana, Ibn Afana. Pa kad je ona preselila na hiret, onda je Allah, p.s.v. udao svoju drugu učerku Rukaju za Osman ibn Afana. Zato je nadimak Osman ibn Afana do sudnjeg dana, radijalanhu, dhun Nureyn, vlasnik dva svjetla, jer je bio oženjen sa dvije šćeri Muhammedove, s.a.v. Pa kad je preselila jeva druga u Mukulsum, radijalanhu anha, kazao je Rasul, p.s.v. da imam sad još jednu šćer i nju bi udao za osmana. I nju bi dao za osmana. Znači, zbog vrijednosti tog čovjeka kod Allah hacijul shan u njegova poslanika sallallahu alejhi ve selle. Još nismo spomenuli za i nebu radijallahu anha Kabila znači žena Ebul Asa ibn Rabije. A od sinova trojica znači sinova prvi je Kasim. Zato je Muhammed sallallahu alejhi ve selle bio poznat pod nadimkom Ebul Kasim, odnosno Kasimov babo. Drugi sin je Tahir a nazivali se još i Tajib, što znači dobar i Abdullah, a Tahir znači čist. I treći sin je Ibrahim. Sva trojica su preselila još kao bebe. Znači, Muhammed s.a.v. je od svoje sedmora djece za svog života šestoro ispratio u Kaboru. Samo ovo iskušenje da imu u životu ne trebamo više. A Ađe još mnogo, mnogo toga. Od ove sedmora djece... Osim sina Ibrahima, sve šestorom je rodila Hatidža radijallahu anha. A Ibrahima je rodila Marija Koptkinja, znači koja nije bila muslimanka nego kršćanka, koja je bila poklon, kao robinja poklonjena Muhammedu s.a.v. u stranem u Kavkisa egipatskog vladara, jednog od najvećih vladara svijeta tog vremena. Znači, to je sedmaro djece Allahovog poslanika s.a.v. Dalje se kaže ako čovjeku budu nejasna neka precizna pitanja iz oblasti vjerovanja on mora biti odmah spreman da povjeri ono što je istina kod uzvišenog Allaha sve dok ne nađe učenjaka kojeg će upitati znači pročitao si nešto u Kur'anu. na primjer ajet vokalet ili jehudu jedu lahi maglula na odobila kaž govore Židovi, Allahova ruka je stisnuta na odubila. Nego kaže, nego se dvije njegove ruke otvorene. Pazite, znači ovdje nas gospodar uzvišeno obještava da ima ruke. Kaže se dvije ruke. Ovo nikako nemojte i ne smijete zamišljati kao što su ljudske ruke. Nači to je takozvani antropomorfizam. Njega nema i ne smije biti. Nego mi vjerujemo da Allah Đelešanu ima ruke onako kako on to hoće kako njemu odgovara. Bez ulaženja kako i zašto i kakve su i bez poistovječivanja sa ljudskim rukama. Govorio sam Allah kako god zamisliš ili pokušaš ga zamislit, on nije takav, pogriješio si. Nemoš ga zamislit. Znači vjerujemo naše gospodara. Ali znamo, lejise ke mitlihi še'inu vahuva sami Basir. Ništa nije kao on... On je onaj koji sve čuje i koji sve vidi. Znači, ne poistovećujemo ga sa ljudskim rukama. Kad kaže istavale Aršu uzvisio se nad Aršom, to nije kao što insan sedne na stolicu, nego je to onako kako gospodaru našem odgovara. On nema potrebu za Aršom, nema potrebu za prijestolje, ali je obavijestio nas u Kur'anu da je uzvisio se na daršem i mi to vjerujemo onako kako njemu odgovara, kako njemu priliči kako on hoće. Ovo su stvari možda sada većini muslimana ne poznate, možda ne toliko zanimljive, ali vjerujte mi, ako ovi stvari kroz istoriju Islama su glave padle među muslimanima. Ovo naše skupštvo, ovo je smiješno, šta su ljudi prije muslimani zbog ovi stvari radili. Bacali su učenjake koji su drugačije vjerovali, ispravno vjerovali u zatvor, mučili ih, ubijali, zato što ne bi prihvatili vjerovanje kako je tadašnja vlast, Halifa, njegova vojska, policija Vjerova. Znači mi još dobro prulazimo svojim ovim našim problemima. Uglavnom ta želja za tiranijom je prisutna bila i prije. Nije to samo danas kod ovih nekih zvaničnika gdje moramo od toga stalno da pričamo u tome da se vraćamo. Znači to je istina i u to se vjeruje sve dok ne nađeš nekoga ko će, ko će ti to objasniti. Znači ne smiješ kasniti u potrazi za odgovorom i nema opravdanja ko bude oklijevao I time postaje nevjernik. Ovo su stvari koje šetan može iskoristiti ubaci obaciju određene šubhe. Da te obaci u sumnju. Musliman sebi ne smije dozvoliti sumnju po pitanju Allaha Đalešanu. Po pitanju Kur'ana. Po pitanju Muhamada s.a.w. Primijetili ste možda kroz moja predavanja, kroz moje hudbe. Da hoću uvijek da ostavim neki dokaz da ako te šetan nekada napadne. Da se sjetiš kao što je na hudbi bilo tih primjera Muhamada s.a.w. njegova života. Kad je znači, bio u pećni na smrti, odnosno kad je bio smrt blizu, znači došli progonitelji njegova smirenost, njegov odgovor, da to samo tako oposlanje ih može reagovati. Kada čovjek ustred pustinje koji je došao da ga ubije, kaže za 15 godina, znači prevodimo, će ti biti stavljeni na ruke najveće narokvica najvećeg svjetskog vladara tog vremena. I to se zaista dešava za 15 godina. To nikako nije mogao znati mu Amed Selam osim prekobjave od svoga gospodara koji me to dostavi ispustio. I tako dalje, tako dalje. Znači, sumnja muslimanu nije dozvoljena. Zbog toga, kada dođe šeitan sa mislima lošim ružnim, a sunet je zakon da će svaki iskreni mumin s ovim biti nekada iskušan. Ako si iskreno, ovo te neće zaobići. Jel' ovo od nas haba, pa kasnije, pa prije, znači poslanici, imali su ovakva iskušenja, da mu dolazi šeitan i navodi ga na sumnju. Neozbilja nekad ga pita, jel ti zaista vjeruješ da je Kur'an od Allaha? Nekad ga neozbilja pita, stvarno misliš da je Muhammed Bozhij poslanik? Nekad mu dođe pa za misliš stvarno da je Allah, pust je ko je Allah stvorio neozbilja. Pa nam dođe i kaže, a stvarno vjeruješ da ima sudnji dan? Pa ga čovjek otira s jednih vrata, mu dođe na druga, a on ga otvara s drugog, on mu dođe na treća i tako dalje. Nač je ovo su stvari kojima će svaki iskreni mumin kada dođe vrijeme, zato kad Allah to bude znao, ga iskušati. I kado ovo osjetite, budite čvrsti. Otjerajte šetana zikrom. E, proučite sami sebe onako tiho je zan. Učite Kur'an. Pitajte, razgovarajte sa učenjakom da vam to znači da vam otjera. Jer ako pazi, ako e, misao je muslimanu dozvoljna šetan, mu to ubacuje. Znači, možete se pogledati motati nešto što je loše. I zato nećemo biti pitani. I to je milost Allaha prema nama, što nećemo za misli biti pitani. Za želje. E, za dobar nijet ćemo biti nagrađani. Za loš nijet, ako ne počinjemo djelo, nećemo biti kažnjeni. Teko kao Allah va milost prema čovjeku. Znači, možeš sam dobar nijet, ne moraš djelo uraditi, bit ćeš nagrađen za njega, za taj nijet. Loš nijet, pa ako imaš za loše djelo, pa kriješ da ga uradiš, ali ga ne uradiš, nećeš biti kažnjen za to. Allah va Đelšanu milost. Znači, te misli mogu da se motaju, ali ako ih ne otjeraš, one će prerasti obsesija U želju, želja u nijet, nije tu dijelo i tu je problem. Za dijelo će se odgovarati, za rije će se odgovarati. Rekao sam, jezik ima tri brane. Prva je razum, ne daj mu razum da će izdjećeđa ne treba. Ako pobjedi razum, druga brana, prepreka su mu zubi. Ako prođe i zube, kao ono slovo V, jel ne, što vi učeo sad sufaru. V, ako je prošao i zube, ostaj usne. Ne daj one, to je treća prepreka. Ako sve to savlada, onda čovjek odgovara za svoje riječi. Ali što tako jezikom može i dženet zaraditi, to je znači do nas. Mi biram. Pa ako te misli dođu da kolaju po glavi tjeraj, auzubillahi minash-şeytanir-racim. Svakakim zikrom znači otjeraj to. Šetan se može ponovo vrati, opet ga tjeraj. I kada zaslužiš ovo iskušenje, na njega ćeš biti stavljen. Eto znači moje da mi ovo kažem, a uvijek ima tu znači imam alim profesor Hafiz s kojim se može porazgovarati i ljudi su zbog toga tu, da otvjeraju to. Ja recimo, ovo kad sam okusio u životu, našao sam se u jednom velikom čudu. Iman mi je bio takav da sam isto političu. Odjednom preko noći osjetim ove šupe mi dolaze u glavu. Ja to mislim da je to od mene, subhanala. Parako šta je ovo sa mnom? Tu sam letio imanski, sad odjednom, međutim, to je znači Allah, Želešanu, zna u kojem momentu stavim to iskušenje, Pustio šetan da se priđe da te vidim sad kakav se, te provjerim i tako dalje. Samo ja ovome nisam koga pitat. Nisam čuo da neko ovome drži predavanje. Morao sam ponovo sam da tražim. I onda sam našao dan hadis koji me je obradoval mnogo. Kaže da su došli ashabi, najbolji ljudi, Muhammad a.s. I kaže osjećamo nešto u srcu rađe bi umrli, nekoga kažemo šta je to. Znači oni su osjetili ovo u stvari, da šetan dolazi sa šubhama razni. Po pitanju Allaha, vjere, poslanika, Kur'ana. Pa muhan al -e im kaže, zar ste to već osjetili? Znači, bio je obaviještan da će se to desiti, ali kao da ga je malo iznenadlo, je da to brzo tako došlo. I onda je rekao, hvala Allahu Đelešanu, koji je šetansku spletku samo samove svesom, došaptavanjem. A prije toga je rekao, to vam je znak imana. To što se osjetio da šetan prilazi sa šubhom. A ti to mrziš, to je znak da si vjernik, da si mumin. Jer da stije prihodio to kad je on došo s rukom maša, merhaba, dobrodošao, jest tako odea. Dakle mala izbavio, onda je to znak da je šetan uradio svoj posao. I kaže seš ovdje, vijesto događaju mi irađa istina. I koji odbi on je novotare za lutao. Recimo mi irađe. Je, također jedan događaj života Muhameda sallallahu alejhi jedan dio našeg vjerovanja koji je koji se mora vjerovat. Spomenuti u Kur'anu. Na ovom su pali mnogi ljudi ne mogu prihvatiti da je sa Selem u toku noći tijelesno i duhovno bio preveden iz Mekije do Kuca Jerusalema, a zatim u istoj noći uzdignuta nebeska prostranstvo nebeske visine. Linur nuri jehum in ajatina kažala Đalešan da bi mu pokazali neka naša znamenja ajete čuda. Tada je Muhammed sellem ugledao džennet, džehennem, vidio neke stanovnike džehennema, vidio čudne prizore i kada se vratio priča o ljudima o tome, mužici su ga opitali, dobro, ako je na to što govoriš, onda je naopiši kako izgleda taj Bejtul Makdis, kako izgleda Međudul Aksa. Pa kaže Muhammed a.s. Allah mi je stavio ga predoći i ja sam opisivo sve u detalj ali džavu opet nisu povjerovali. Pa onda rekli, dži je ta naša karavana koja je odšla prema Palestini. Kaže, ona će vam doći sad i sad, kaže, ja sam je vidio. I ona je zaista došla, almo mu opet nisu povjerovali. Šta više, krenuli su sa pričom. Kaže, Muhammed selam znači, Muhammed govori da je bio na nebeskim i sinama i da se vratio sve u jednoj noći. Pa su, kaže, čak neki koji su tad bili primili islam, napustili islam. Nisu mogli poverati u tu stvar. A dolazi do Ajb Bekra. Dušmani Islama dolazi Budžehl i kaže, znaš šta govori tvoj prijatelj? Kaže šta? Da je bio u, u, u za jednu noć otišao do, do ovaj Kudsa do Jerusalema i uzdignuto u nebesa. Kaže ja mu vjerujem. Kaže kako mu vjeruješ što za to možeš vjerovati? Kažem ja vjerujem, mi što to vjerujem da mu Kur'an sil azis nebesa, a da mu to ne vjeruje. To je manje od toga. I daga ga je Mohamed Sallam prozvao Esidirk, Ebu Bekr, Esidirk, istinoljubivi, iskreni, istiniti. I iman Ebu Bekra je na jednom tasu vage jači od imana kompletnog umeta. Zaista Ebu Bekr bio veliki čovjek. I evo polako, ovdje smo došli do zadnjeg poglavlja ove knjige, ili posljednjeg poglavlja ove knjige, koje govori o predznacima sudnjeg dana o velikim preznacima sudnjeg dana. Ja imam nije tinšala držati jedan ciklus hudbi o tome. Mohamed Salasalem je spomenuo deset velikih preznaka sudnjeg dana. Nači počeviše od dolaska Dejjala, koji je prvi veliki preznak sudnjeg dana, zatim pojavljivanja Isale i Selana s spuštanja s nebesa, koji je drugi veliki preznak sudnjeg dana, zatim dolazak Džuđe i Međuđe, dva velika naroda, mnogobrojna moćna kojima sa niko neće moći oduprijeti četvrti preznak je izlazak sunca sa zapada zatim izlazak životinje i zemlje i tako dalje i tako dalje Dovi ovih preznaka verovatno ima još vremena a možda vrijeme nije toliko dugo mi ne znamo jer Mohamed Aleyhisselam nije rekao kad će biti, samo govori o njima mali preznaci predstoje velikim ili prethode mali preznaci su se svi gotovo ispunili I njehova velika većina, braće. Ja sam govorio jednom hadisu malim preznacima u vidu kada majka sebi rodi gospodara, gospodaricu, što je danas prisutno u vidu, znači velike gradnji do jučer bosanog i siromašnjih ljudi, što je prisutno naravno u arapskom polostrvu i mnogi drugi veliki, odnosno mali preznaci svudnjeg dan. Neki mali preznaci se žele dešavati u okviru velikih. Kažemo, ome, da le selam, kod da sad svojim očima gledam čovjeka? Tako zvani, zuh teviqatein sa zglobovima izraženim, a besina, znači crni čovjek, koji kramp i udara u kabu i ruši je. Mi sad ne možemo zamisliti da se to odesti, da neće imati niko da telafi oko kabe, pa će uzeti čovjek i srušiti kabu, kao što džamija u Bosni njih hiljadu je porušeno, jer, nažalost, da se ne lažemo u te džamije, niko nije dolazio i niko ni ulazio. Karađo zbegova čuveno u bila izložba kipova, Čuvena lađa u foči je bilo skladište alkohola, na žalost. I te džamije su ili nestale, ili dobro devastirane. I tako dalje, i tako dalje. Kad ne bude niko da tavaf i kabu, bez obrža što je ona svetinja, Allah će dopustiti jednom nevjerniku da je, da je sruši. Jer više neće niko imati ko će činiti tavaf oko nje. To je pred sami sudnji dan. A ovo je mali preznak sudnjeg dana. Znači ti nek, neki mali, nekolicina će se dešavati u okviru velikih preznaka sudnjeg dana. I kad pomđusam kao da ga sad gledam kako kaže ruši kako ruši kabl. I to će u stvari biti kraj svijeta, a nakon ovog velikog preznaka izlaska sunca sa zapada, u jednom hadisu kaže života na zemlji će biti još 120 godina. Ali će tada znači nakon toga ostati samo nevjernici. Neće biti ni jednog vjernika mumina koji ima imana koliko je zrno bibera, zrno gorušice u srcu a da će on vidjeti strahote sudnjeg dana. Znači, nijedan jedan mumin vjernik muslimana neće ostati na zemlji i neće doživjeti strahotekijameta. Onda će samo kaže najgora stvorenja koja će činiti zina lok ili blud javno, ko što to magarci rade. Najbolji čovjek među njima će biti tad onaj koji će im reći da se se bog dosakli za ovog zida kao što već radite, da vas ljudi ne gledaju. To će biti najbolji čovjek tog vremena. Ali ništa di ni on neće moći uraditi. I govorio tada ljudi, čuo sam to la ilala, nekad su spominjali, ali ja ne znam šta to znači. Taj će imati nešto znanja. Znači, bit će jedna totalna katastrofa i na takvim ljudima dešće se strahote kijameta, strahote sudnjeg dana. Ova predavanja znaju biti zanimljiva i zbog vaših pitanja. Pa ako ima kako pitanje, zanimljivo da još malo nastavimo da se družimo, a velike preznake sudnjeg dana ćemo inšala brđivati u jednom ciklusu hudbija kola dadne, možda i brzo ako bude. Ima li pitanja, braće? Hajde, budim. Može nešto o Dželalu? O Dželalu. O Dželalu. Može, inšalak, kad bude hudba od o njim. On, on će biti dvije hudbe, brađivan. Ja ja, Koju imaš knjigu? Ja, ja, ja. Dželat. nije Dželat. Ovo je Dželal. Dželat. Dželat. <laughs> dželat, <laughs> dželat. <laughs> što drugo? <laughs> Dobro. Nemoj nema je dao čitati. O Deđavu? Da. Smiješ ako, ako imaš hrabrosti. Nema. A onda čitaj. Da. Ne, neko... Hvala mi nekao. Nemoj bastuk, nemoj čitati Što? Ne mogu se si ne... <glori> meni da vidim kakva, ima svakakvi knjiga o Deđavu. Da vidim da vidim kakva je, pa ja ću možeš ili ne možeš. Musi sam hvala, brate. Da te ne zvuni. Zato nije, da pošli. <glori> Ali ja ne bojim se, ja čitam Hajde, bujrom Sulejmane. Hoće. To hoće sve u sklopu velikih preznaka sudnjeg dana. Oni su treći po redu. Znači, dolazi Dejjal, čovjek od krvi i mesa, znači, kojeg od oca i majke, živ trenutno, e, zarobljen trenutno, zavezan lancima tamo gdje Allah hoće, Muhammed Sv. ga je spominjuo i pokazivo rukom znači, prema istoku. Moguće da ova sada Bermudski troga, ti, ti, ti famozni događaj koji se tamo dešavaju, nestanka aviona, brodova, ljudi dalje, su iz ovog razgova možda i bliso prijestu upravo tu, na tom dijelu, i onda se to dešava. Ali mislim da jedno od ovo dvoje sigurno. je ništa drugo taj Bermudski troga o fenomen fenomenu ne može objasniti. Uh, će ostati 40 dana na zemlji, Biće veliko iskušenje i veliki dio dunjaluka ljudske svjetske populacije će ga prihvatiti kao Boga. On se predstavlja kao Bog. A Allah će mu dati neka nadprirodna čuda, neke znači keramete koji su muminima kerameti, a njemu će samo biti približavanje kazni. To je bilo jedno od ranijih predavanja, smo kad smo obrađivali ovu knjigu. I tako dalje. On će, znači, 40 dana, dan, kao godna dan, kao mjesec, dan, kao hefta i 37 dana, kaže, kao što vi brojite dane kaže svoj selam. O to ćemo, znači, govoriti. Njega će ubiti Isalej Selam, koji će Allah spustiti iz nebes nebesa, kao vođu muslimana, koji će ostati poslato toga 7 godina na zemlji, gdje će biti potpuno potpun beričet, blagostanje, a zatim će Isalej Selam umrijeti prirodnom smrću. Nakon toga, Kad se pojavi Isale Selam i Ubije Deđala, des će se pojava je Jeđuđa i đuđa. ta dva velika moćna naroda, koje će Allah sam od sebe istrijebiti, jer im Isale Selam s muslimanima neće moć ništa. A zatim će nakon toga proći, znači, vremena beričita, onda će se desiti pojavljivanje sunca sa zapada. Kad se to desi isto ujutro, znači, životinja iz zemlje koja će izaći, kako se kaže, stati između vjernika i nevjernika, napravit podjelu i znači svakog nevjernika biljegom. I to znači kako se desiti, objašnjavam inshallah. I pos toga će proći još određeno vrijeme, onda će desiti tri velika zemljotresa, zatim veliko pomjeranje ljudi kamjestu, ovaj, kamjestu skupljanja i to će biti pos toga, znači posto toga nastupa kıyamet, da lasaču.